Secretul Triunghiului Normand de Maurice Leblanc Pista 5 4. Față în față Șase săptămâni mai târziu, într-o seară, îi dăduse miber servitorului meu. Era în de 14 iulie. Era o căldură ca înainte de furtună și ideea de a face o plimbare nu mi surâdea deloc. Cu ferestrele de la balcon deschise, cu lampa de birou aprinsă, m-am instalat într-un fotoliu, și fiindcă nu citisem încă ziarele, am început să mă uit prin ele. Bineînțeles că toate vorbeau de nu Pen, de la tentativa de asasinat, care îi fusese victimă vietul Isidor Bătrâne, nu trecuse o zi fără să fie vorba de afacerea Messi. Îi era consacrată o rubrică zilnică, niciodată opinia publică nu fusese intrigată într-o asemenea măsură de această serie de evenimente precipitate, de lovituri și de teatru neașteptate și de concertante. Domnul Firul, care în mod categoric își accepta cu bună credință demnă de laudă, rolul secundar le încredințase ziariștilor ispravile tânărului său consilier, din timpul celor trei zile memorabile, astfel încât toată lumea putea face deci presupunerile cele mai îndrăznețe. Și asemenea presupuneri se făceau cu nemiluita. Specialiști și tehnicieni ai crimei, romancieri și dramaturci, magistrați și foști șefi ai siguranței, domnul Lecoq, pensionar și Heloc Sholmes în fașă, fiecare avea o teorie proprie și o expunea în articole kilometrice. Fiecare relua și completa cercetările și toate astea pe baza spuselor unui copil, ale lui Izidor Botrâle, elev în ultima clasă la liceul Jean-Sombe Căci, într-adevăr, trebuie spus. Existau toate elementele adevărului. Misterul. În ce consta misterul? Ascunzătoarea în care se refugia și agonizase Sarsen Lupin era cunoscută. Nu pe nicio îndoială. Doctorul de latră, care se baricada în continuare în spatele secretului profesional, și care refuza orice depoziție, a recunoscut se totuși în fața intimilor săi, a căror plină grijă fusese să vorbească, că fusese dus într-adevăr într-o criptă, la un rănit ai cărui complici îl prezentaseră sub numele de Arsen Lupin. Și cum în această criptă fusese găsit cadavrul lui Etienne de Vaudrey, care Etienne de Vaudrey nu era altul decât Arseniu Pen, așa cum o dovediseră cercetările, identitatea dintre rănit și Arseniu Pen era încă o dată demonstrată. Deci, Lupin mort, cadavrul domnișoarei de Senveran, a recunoscut datorită rănțișorului pe care îl avea la mână. Drama se sfârșise. Nu se sfârșise. Nu se sfârșise pentru nimeni, pentru că potrile afirmase contrariul. Nu se știa de ce nu se sfârșise, dar, datorită spuselor tânărului, misterul rămânea întreg. Mărturia realității nu conta în fața afirmațiilor lui Botrâne. Era ceva ce nu se știa și nimeni nu se îndoia că el va fi în măsură să explice acest ceva. De aceea, cu câtă neliniște erau așteptate la început, buletinele asupra stării lui de sănătate, pe care le publicau medicii din Diep, în grija cărora îl se contele perănit. Ce dezolare, în primele zile când viața i-a fost în primejdie, și ce entuziasm, în dimineața în care ziarele le-am anunțat că e în afară de pericol. Mulțimea se pasiona de cele mai mărunte amănunte. Toată lumea se așa, afând că e îngrijită de bătrânul său tată, pe care o telegramă îl chemase în grabă și admira devotamentul domnișoarei de jevră, care își petrecu mai multe nopți la capătul rănitului. Apoi urmă, convalescența rapidă și veselă se va afla în sfârșit. Se va afla ceea ce-i promisese bătrânei domnului filiul că îi va dezvălui. Și cuvintele finale pe care cuțitul criminalului îl împiedicase să le rostească. Și se va afla tot ceea ce, în afara dramei propriu-zise, rămâne impenetrabil sau inaccesibil pentru justiție. Odată bătrâle liber și vindecat, se va afla ceva sigur în legătura cu domnul Harrington, enigmaticul complice al lui Arseniu Lupin care era în continuare deținută în închisoarea Sante. Se va afla ce se întâmplase după prima cu grefielul bredum, celălalt complice, a cărui îndrăsnea fusese cu adevărat înspăimântătoare. Odată botrăle liber, lumea își va putea face o idee precise în legătură cu dispariția lui Ganimar și cu rapirea lui Cholme. Cum se putu să reproduce aceste atentate? Detectivii englezi, ca și colegilor din Franța, n-aveau niciun indiciu. În duminica rusalilor, Ganimar nu se întorsese acasă, nici luni și nici în următoarele șase săptămâni. La Londra, în lunea de după rusalii, Herlock Sholmei luă o cabrioletă ca să mergă la gară. Abia urcase ca și încerca să coboare, simțind, probabil, pericolul. Dar doi indivizi s-au cățărat pe trăsură în dreapta și în stânga, l-au răsturnat și l-au prins între ei, sau, mai bine zis, sub ei, date fiind dimensiunile reduse ale vehiculului. Și asta de față cu zece de mărtori, care n-au avut timp să intervină. Ca a pornit în galop, apoi, apoi nimic, nu se mai știa nimic, și poate se va primi de la bătrâne explicația completă a documentului a acelei hâti misterioase, care a grefierul bredu îi acorda suficientă importanță ca să-i înapoi cu lovituri de cuțit de la cel care o avea. Problema acului gămânos, cu monul numeau în enumerație de care care aplicați asupra cifrelor și punctelor, Încercau să le găsească un înțeles, acul găunos. Ciudată alăturarea a două cuvinte, problema de neînțeles pe care o ridica acea bucată de hârtie, căreia nu îi se cunoștea nici măcar proveniența. Era o expresie fără semnificație, joaca unui școlar care măzgărește cu cenelă un petec de hârtie. Sau erau două vorbe magice prin care toată marea aventură a aventurierului lui pe își căpăta adevăratul sens. Nimeni nu știa nimic, dar se va afla. De câteva zile ziare le anunțau sosirea lui Botrâle, lupta urma să se reia și, de data asta, avea să fie implacabilă din partea tânărului, care dorea să-și ia revanșa. Și atenția mea a o chiar în numele lui, scris cu litere groase. Le Grand Journal includea pe prima pagină următorul anunț. Am obținut din partea domnului Izidor Botrâle promisiunea de a ne acorda întâietatea în ce privește desfăluirile sale." Mâine, miercuri, înainte ca însăși justiția să fie informată, Le Grand Journal va publica adevărul integral asupra dramei de la Ambrumesi. Sună promițător, nu? Ce părere ai, dragul meu? Am sărit din fotoliu. Lângă mine, pe un scaun se afla un necunoscut. M-am ridicat și am căutat din ochi o armă, dar cum atitudinea lui părea complet inofensivă, m-am obținut și m-am apropiat de el. Era un tânăr cu o figură energică, cu părul lung, blond și cu barba cam roșcovană împărțită în două smocuri scurte. Costumul lui aducea ținut asupra a unui preot anglican și, de altfel, întreaga lui persoană avea ceva auster și grav, care impunea respect. Cine ești?" l-am întrebat și, fiindcă nu-mi răspundea, am repetat. Cine ești? Cum ai intrat aici? Ce cauți?" El m-a privit și zise, Nu mă recunoști?" Nu! Nu!" Ah, e într-adevăr ciudat, gândește-te bine, unul din prietenii dumitale, un prieten mai aparte. L-am apucat grăbi de braț. Minți, nu ești cel despre care vorbești, nu-i adevărat. Atunci, de ce te gândești la acela mai degrabă decât la altcineva? Zise el râzând. Ah, râsul acela, râsul acela tânăr și limpede, a cărui ironie amuzantă mă distrase de atâtea ori, mă trecură fiori. Era imposibil așa ceva? Nu, nu am protestat înspământat, parcă nu se poate. Nu se poate să fiu eu, fiindcă eu sunt mort. Iar dumneata nu crezi în stafi, nu-i așa?" râse din nou. Păi eu sunt dintre aceia care mor. Să mor așa, dintr-un gromte pe care mi l-a atras o puștoică în fund. Zău că mă judeci greșit, ca și cum aș putea fi de acord cu un asemenea sfârșit. Deci dumneata ești, m-am bărbâit eu, nevenindu-mi încă să cred emoționat." Nu reușesc să te regăsesc. E, atunci, rostiel vesel, sunt liniștit. Dacă singurul om căruia m-am arătat sub adevărata mea înfățișare nu mă recunoaște azi, oricine mă va vedea de acum înainte, așa cum sunt azi, nu mă va recunoaște când mă va vedea sub adevărata înfățișare, în măsura în care am o înfățișare reală. Acum că nu-și mai schimba timpul, îi regăseam vocea și îi regăseam și ochii și expresia feței, și întreaga atitudine și însă ființa prin vărul aparențelor în care o învăluise. Arsène Lupin a murmurat. Da, Arsène Lupin, strigă el ridicându-se. Singurul și unicul Lupin, întors din împărăția umbrelor, fiindcă se pare că am agonizat și am răposat într-o criptă. Arsène Lupin, trăind din plin, acționând după propria ei voință, fericit și liber, și mai hotărât ca niciodată să se bucure de această fericită independență într-o lume în care n-a întâlnit până acum decât favoruri și privilegii. Am rus și eu, e hai, ești într-adevăr dumneata și încă mai informă decât în ziua când am avut plăcerea să te văd de anul trecut. Complimentele mele! Făceam aluzie la ultima lui vizită, în urma faimoasei afacerea diademei, a căsătoriei sale desfăcute, a fugit cu Sonia Kricinov și a mulții oribile a tinerei rusăice. În ziua aceea văzusem un în lupen, pe care nu-l cunoșteam. Slab, abătut, cu ochii arși de plâns, dornic, de puțină înțelegere și tandrețe. Taci," a zis el trecutului departe. Asta a fost anul trecut," am remarcat eu. A fost acum zece ani," afirmă el. Anii lui Arseny P.N. fac fiecare de 10 ani obișnuiți. N-am mai insistat și am schimbat subiectul." Cum a intrat?" Ei, doamne, ca toată lumea pe ușe. apoi nevăzând pe nimeni, am trecut prin salon, am mers de-a lungul balconului și iată-mă. Fie, dar cheia de la ușe? pentru mine nu există uși, dar știi. Aveam nevoie de apartamentul dumitale, așa că am intrat. La ordinele dumitale. Să te las singur? A, deloc! Nu să ne deranjezi. Poți chiar să te asigur că o să ai parte de o seară interesantă. Aștepți pe cineva? Da, mi-am dat o întâlnire aici la ora 10. Își scoase ceasul. Ora 10. Dacă telegrama a ajuns, persoana nu o să întârzie. În hol se auzi suneria. Ce ți a zis? Nu, nu te deranja. Mă duc eu." Drace, cu cine și-o fi dat întâlnire?" Și la ce scenă dramatică sau burlescă urma să asist?" Dacă Lupin o considera demnă de interes, înseamnă că situația era excepțională." După o clipă se întoarse și îl lăsă să treacă în față pe un tânăr subțiratic, înalt și foarte palid." Fără un cuvânt cu niște gesturi solemne tulburătoare, Lupe a aprins toate râmpile electrice. Încăperea a fost inundată de lumină. Atunci, cei doi bărbați se privira adânc, ca și cum încercau să se pătrundă unul pe celălalt, prin forța ochilor lor arzători. Și era un spectacol impresionant să-i vezi așa, gravi, sobri. Dar cine era oare noul venit? În momentul în care eram pe cale să ghicesc, datorită asemănării cu o fotografie apărută în presă, Lupin se întoarce spre mine. Dragă prietene, ți-l prezinte domnul Isidor Botrâle. Apoi se adresă imediat tânărului. Trebuie să vă mulțumesc, domnule Botrâle, că ați binevoit, în urma scrisorii mele, să vă amânați dezvăluirile până după această întrevedere și că mi-ați acordat această întrevedere cu atâta amabilitate. Botrâle, zâmbin! Vă rog să remarcați că amabilitatea mea constă mai ales în a ascultat de ordinele dumneavoastră. Amenințarea din scrisoarea în chestiune era cu atât mai fără replică, cu cât ea nu mă viza pe mine, ci pe tatăl meu. Pe cinstea mea, răspunse lui pe râzând, fiecare se descurcă cum poate și trebuie să te folosești de mijloacele pe care le-ai la dispoziție. Știam din experiență că propria dumneavoastră siguranță vă este indiferentă, din moment ce ați rezistat argumentelor domnului Bredu. Mai rămânea tatăl dumneavoastră, tatăl dumneavoastră la care țineți atât de mult... Așa că v-am atins la sensibilă. Și iată-mă aici, aprobă bătrâle, I-am invitat să ia aloc. Au consimțit și Lupen zise cu tonul imperceptibil ironic. În orice caz, domnule bătrâle, dacă nu mi-acceptați mulțumirile, sper că măcar scuzele nu o să mi le respingeți. Scuze? Doamne, da, pentru ce? Pentru brutalitatea de care a dat dovadă domnul Bredu față de dumneavoastră. Recunosc că actul m-a surprins. Nu era stilul obișnuit de lucru al lui Lupin. O lovitură de cuțit nu a niciun amestec. Domnul Bredu e cooptat de curând în bandă. În răstimpul în care au condus afacerile, prietenii mei s-au gândit că ar putea fi util să-l câștige pentru cauza noastră pe însuși grefierul judecătorului care conducea cercetările. Prietenii dumneavoastră nu s-au înșelat. Într-adevăr, Bredu, care vă fusese atașat în mod special, ne-a fost foarte folositor. Dar, animat de ardoarea neofiților care vor să se facă remarcați, a făcut exces de zel și mi-a curcat planurile, permițându-și din proprie inițiativă să vă lovească. O, oh, a fost un fleac! Ba nu, ba nu, și l-am pedepsit sever. Trebuie totuși să spun în apărarea lui că a fost luat pe nepregătite de neașteptata rapiditatea închetei dumneavoastră. Dacă ne-ați mai fi acordat câteva ore, ați fi fost scutit de acest atentat de neetat. Și aș fi avut fără îndoială avantajul de a împărtăși soarta domnilor Ganima și Șolme, exact făcând pe râzând din toată inima. Iar eu n-aș fi cunoscut chinurile groaznice pe care mi le-a pricinuit rana dumneavoastră. Boturile răspunse. Încrederea pe care mi-a arătați, lăsându-vă la mâna mea, mi-a fi fost așa de ușor să aduc cu mine vreo câțiva prieteni de ai lui Ganima. Încrederea aceasta vă șterge toate păcatele. Vorbea oare serios? Mă că eram foarte derutat. Lupta dintre acești doi oameni începea într-un mod din care nu pricepeam nimic. Eu, care asistasem la prima întâlnire a lui Lupe cu în Cușolmei, în cafenea Oagării de Nord, nu puteam să nu-mi amintesc aliura sfidătoare a celor doi combatanți, înfruntarea înspăimântătoare a orgolilor ascunse în spatele manierelor alese, loviturile pe care și le aplicau, capcanele pe care și le întindeau, aroganța lor. Acum nimic asemănător, Liupen nu se schimbase. Aceeași tactică, aceeași afabilitate vicreană, numai că se lovea de un adversar tare ciudat, dar era măcar adversar, într-adevăr, nu părea a fi, nici după ton, nici după înfățișare. Foarte calm, dar de un calm real, nu unul care maschează enervarea unui om ce stăpânește pornirile, foarte politicos, dar fără exagerare, zâmbitor, dar fără a fi bagiocoritor, era într-un perfect contrast cu Arsène Lupin, un contrast atât de perfect încât chiar și Lupin părea la fel de derutat ca mine. Nu, era clar, Lupin n-avea în fața acestui adolescent fragil cu obraj în ros de fată cu ochi candisi și fermecători. Nu, Lupin n-avea siguranța lui de altă dată. Am observat de mai multe ori că e încurcat. Ezita, nu ataca deschis, pierdea timpul cu fraze mieroase și dulce gării. Părea de altfel că îi lipsește ceva. Părea să caute, să aștepte ceva. Ce? Ce fel de ajutor? Se auzi din nou soneria. Fugi să deschidă. Se întoarce cu un plic. Îmi dați, domnilor, ne întrebă el. Desfăcu plicul. Conținea o telegramă. O citi. În el se produse o transformare vizibilă. Se lumina la față, spinarea îi se îndreptă, iar dinele de pe frunte i se umflară. Regăseam sportivul, dominatorul sigur pe el, stăpând pe evenimente și pe oameni. Puse telegrama pe masă și, din cu pumnul în ea, strigă. Și acum, domnule Botrâle, între noi doi. Bătrule se pregăti să asculte, iar lui pe început cu o voce măsurată, dar seacă, din care răzbătea voința să ne scoate măștile și să lăsăm la opate complimentele ipocrite. Suntem doi inamici care știu perfect la ce să se aștepte unul de la celălalt și acționăm unul împotriva celuilalt ca niște inamici. Așa că trebuie să tratăm ca inamicii. Să tratăm, cu Botrăle surprins. Da, să tratăm. N-am rostit cuvântul acesta la întâmplare și îl repet. Oricât mi-ar fi de greu. Și mi-e foarte greu. E prima dată când îl folosesc în fața unui adversar. Dar, vă spun, categoric este și ultima dată. Profitați. Nu este aici decât după ce am obținut o promisiune din partea dumneavoastră. Dacă nu, atunci vă declar război. Botrăle părea din ce în ce mai surprins. Spuse încet, nu mă așteptam la asta. Îmi vorbiți atât de ciudat, e atât de diferit de ceea ce credeam. Da, vă credeam cu totul altfel. Ce rost au furia, amenințările. Suntem deci dușmani, doar fiindcă împrejurările ne-au pus față în față. Dușmani? De ce? Iupem părul descumpănit, dar ricană, aplecându-se către tânăr. Ascultă, micuțule, nu-i cazul să ne alegem cuvintele. E vorba de un fapt concret indiscutabil. Și anume, de 10 ani nu m-am mai izbit de un adversar de forța ta. Cu Ganimar, buherloc, șolmei, m-am jucat precum cu niște copii. În fața ta sunt obligat să mă apăr, ba mai mult să dau înapoi. Da, în prezent știm amândoi foarte bine că trebuie să mă recunosc învins. Izidor îl învinge pe Arsen Lupin. Planurile mele sunt date peste cap, ceea ce am încercat eu să țin în umbră. Tu ai scos la lumină. Mă încuci, îmi tai drumul. E bine, m-am săturat. Bredul ți-a spus-o degeaba. Eu ți-o spun din nou, insistând să ți- cont de avertismentul meu, m-am săturat. Botrele dădu din cap, dar în fine ce doriți? Pace, fiecare cu treburile lui. Adică dumneavoastră liber să vă comiteți în continuare spargerile, iar eu liber să mă întorc la învățătura mea. La învățătură? La ce vrei tu, asta nu-i treaba mea. Dar o să mă las și în pace, vreau pace. Și cu ce pot eu să vă tulbur acum? Lupin îi apucă mâna cu violență. Știi foarte bine. Nu te face că nu știi. Ești acum în posesia unui secret căruia eu îi acord cea mai mare importanță. Era dreptul tău să ghicești acest secret, dar nimeni nu te împuternicește să-l faci public. Sunteți sigur că l cunosc? Sunt sigur că îl cunoști. Zi de zi, ceas de ceas, ți-am urmărit drumul gândirii și progresele închetei. Chiar în clipa când te-a lovit Bredu, aveai de gând să spui totul. Ți-a întârziat dezvăluirile din grijă pentru tatăl tău. Dar acum ne-ai promis acestui ziar. Articolul e gata. Peste un ceas va fi cules. Mâine va apărea. Așa, Lupin se ridică și despică aerul cu mâna. Nu se apară, strigă el. O să apară, se brusc. În sfârșit, cei doi adversari se ridicaseră unul împotriva celuilalt. Am avut impresia unei ciocnici ca și cum s-ar fi luat la tântă. Botrule era sufletit de o energie spontană. Ai fi zis că o scânteie aprinsese în el simțăminte noi, îndrăsnea la amorul propriu, voluptatea luptei, beția primejdiei. Cât despre Lupin, îi simțeam în privire bucuria a duelistului ce întâlnește în sfârșit spada rivalului detestat. Articolul e dat la redacție. Încă nu. Îl ai aici, la tine? Nu-s așa de prost. Ar însemna ca deja să nu-l mai am." Atunci, era unul din redactori, într-un pic dublu, Dacă la miezul nopții nu sunt, la ziarul de la cules." <gângh>, Tâharul!" murmură Liupen, a prevăzut totul. Furia îi sporea vizibil înspăimântătoare. Botrâle ruse la rândul lui, bajocoritor, îmbătat de triunf. Taci, mucosule, urla Liupen, nu știi cine sunt și că dacă vreau, zău, îndrăznește să râdă." Între ei se lăsă o tăcere adâncă. Apoi, înainte, m-a pe votrile cu piira și zise cu o voce surdă. O să alegi la gran jurnal. Nu. O să-i dupe articolul. Nu. O să-l cauți pe redactorul șef. Nu. O să-i spui că te-ai înșelat. Nu. Și o să scrii un alt articol în care vei da asupra afacerea în versiunea oficială. Aceea pe care o a acceptat-o toată lumea. Nu. Lupin apucă o riglă de fier ce se afla pe biroul meu și o aflunse în două fără niciun efort. Își terse picăturile de sudare care i-a pe frunte. El, care nu cunoscuse niciodată ce înseamnă împotrivirea în fața voinței sale, era un nebunit de încăpățânarea acestui copil. Își înfipse mâinile în numărul lui Botrâre și scandă. O să faci toate astea, o să spui că ultimele tale descoperiri te-au convins de moartea mea, că nu există nicio îndoială asupra acestui fapt. O să spui toate astea pentru că așa vreau eu, pentru că trebuie să se creadă că sunt mort. Le vei spune mai ales pentru că dacă nu le spui, dacă nu le spun, tatăl tău va fi răpit în noaptea asta, la fel ca și Ganimar și mari și Hello mei." Botrule zâmbi. Nu râde, răspunde. Vă răspund că mi-e foarte neplăcut să vă contrariez, dar am promis să vorbesc." Vorbește în felul pe care ți-l cer. Voi spune adevărul, strigă botrele înflăcărat. E un lucru pe care dumneavoastră nu-l înțelegeți. Plăcerea. Mai degrabă nevoia de a spune adevărul și de a-l spune în gura mare. Adevărul e aici, în mintea care l-a descoperit și va ieși la iveală gorgoluț și fremătător. Articolul o să apară, deci, așa cum l-am scris. Se va afla că-l trăiește, se va afla motivul pentru care vrea el să fie crezut mort, se va afla totul. Și-a liniștit, iar tatăl meu nu va fi răpit. Teacura din nou amândoi, ochi în ochi, se supravegheau, spadele erau încrucișate până la gardă. Era tăcerea grea dinaintea loviturii mortale. Cine avea să o dea? Lupin murmură. În noaptea asta, la ora trei, dacă nu schimb ordinul, doi prieteni de-ai mei vor pătrunde în camera tatălui tău, îl vor lua de bună voie sau cu forța și îl vor duce alături de Ganimar și de Herdog Shorme. Îi răspunse un hoho student de râs. Dar nu banditul banditule!" strigă Botrele. Că mi-am luat măsuri de precauție. crezi că sunt chiar atât de naiv ca să-l fi trimis prostește pe tata acasă, în căsuța izolată unde locuiește în plin câmp." Ah, ce râs ironic în sufletea chipul tânărului! Un râs nou pe buzele lui, un râs în care se simțea însăși influența lui Lupin și tutuia la insolentă care l-aducea dintr-o dată la nivelul adversarului său, relu. Vezi tu, Lupe, marele tău de este că îți crezi combinațiile infailibile. Te și învins. Ce glumă! Ești convins că până la urmă vei câștiga întotdeauna și uiți că și alții îți pot face alte combinații. Combinația mea e foarte simplă, amice. Era grozav să-l auzi vorbind. Umbla de colo-colo cu mâinile în buzunare, cu încăpățânarea și dezvoltura unui pici care hărțuie o fieră legată." Într-adevăr, acum răzbunea, prin cea mai teribilă dintre răzbunări, toate victimele marelui aventurier. Iubem, tatăl meu e în Savoia. E în celălalt capăt al Franței, în mijlocul unui mare oraș, păzit de 20 de prieteni care au ordin să nu scape din priviri, până la sfârșitul bătăliei noastre. Vrei amănunte? el la Sherburg, în casa unuia din funcționarii de la Arsenal. Arsenal care e închis noaptea și toată ziua nu se poate pătrunde decât cu autorizație și însoțit de un ghid. Se oprise în fața lui Lupin și îl sfida ca un copil care se strâmbă la un coleg. Eh, ce zici de asta, maestre? De câteva minute, Lupin stătea nemişcat. Nu îi se mișcase un mușche de pe obraz. Ce gândea? Ce voia să facă? Pentru cine cunoaștea cunoștea violența sălbatică a orgolului, nu exista decât un singur deznodământ. Zdrobirea totală, definitivă și imediată a dușmanului. Degetele îi se crispaseră. O clipa m avut senzația că o să-l sugrume. Eh, ce zici de asta, maestre?" repetă botrâle. Lupe, lua telegrama de pe masă, i-o întinse și rosti foarte stăpânt pe sine. Ținea apuișor, citește. Botrâle deveni graf, impresionat subit de delicatețea gestului. Desfăcu hâtia și murmurând, data ridicând ochii. Ce înseamnă asta? Nu înțeleg." Primul cuvânt îl înțelegi bine, îl zise Lupin. Primul cuvânt din telegramă. Adică numele zonei de unde a fost expediată. Privește, Șervulg. Da, da, se bărbâi botrâle, da, Șervulg. Și pe urmă? Pe, pe urmă mi se pare că nici restul nu-i mai puțin clar. Reușit prelucrarea coletului. Colegii plecați cu el și așteaptă instrucțiuni până la 8 dimineața. Totul în regulă. Ce ți se pare deci neclar? Cuvântul colet? Hai dade, doar nu era să scrie domnul Botrele, tatăl. Atunci, ce? Felul cum a fost efectuată operațiunea? Miracolul, grație căruia tatăl tău a fost murs din arsenalul de la Sherburg, în ciuda celor 20 de gardini? Haidea da asta e joacă de copii. Faptul e că pachetul a fost expediat. Ce zici de asta, pușor? Din toată ființa lui încordată, din toate puterile lui, ajunse la capăt Isidor încerca să se țină tare. Dar îi se vedeau buzele tremurânde, fălcile încreștate, ochii ce nu reușeau să îi se fixeze în vreun punct. Bălbăi câteva vorbe cu, și brusc, năruindu-se în sine cu mâinile la ochi, izbucnii în hohote. Ah, tată, tată! Deznodământ neprevăzut, care era tocmai zdrobirea cerută de amorul propriu al lui Lupin, dar care mai era și altceva, altceva extrem de înduioșător și de candid. Lupin a avut un gest de enervare și își pălăria. Depășit parcă de griza aceasta neașteptată de smiorcăială, dar ajuns în pragulul și ezită, apoi se întoase încet, pas cu pas. Sunetul slab al suspinelor se ridica, precum plânsul trist al unui copil, copleșit de durere. Umerii resărtau în acest ritm sfârșietor. Printre degetele strânse se iveau lacrimi, Lupen se aplecă și fără să-l atingă pe botrâle, îi spuse cu un glas în care nu se simțea niciun urmă de barjocură și nici măcar, nici la jignitoare a învingătorului, nu plânge micuțule. Astea sunt lovituri la care trebuie să te aștepți. Când te arunci în luptă cu capul înainte, cum ai făcut tu, te cele mai mari dezastre. Așa vrea soarta noastră de luptători, trebuie să le suporți cu curaj. Apoi continuă cu blândețe, vezi, aveai dreptate, noi nu suntem dușmani, știu asta de mult, de la bun început am simțit pentru tine, pentru ființa inteligentă care ești, o simpatie involuntară, admirație. Și de aceea vreau să-ți spun, să nu te simți jignit, aș fi dezolat dacă te-aș jigni, dar trebuie să ți-o spun. E bine, renunță la lupta împotriva mea, nu ți-o spun din vanitate și nici fiindcă te-aș disprețui, dar vezi, lupta e prea inegală, tu nu cunoști. Nimeni nu cunoaște toate resursele de care dispun. Uite secretul ăsta al acului găunos, pe care în zadar tot încerci să-l descifrezi. Admite o clipă că eu o comoară formidabilă, inepuizabilă sau un refugiu nevăzut, neobișnuit, extraordinar. Sau poate și una și alta. Gândește-te la puterea supraomenească pe care mi-ar conferiu așa ceva și tu nu cunoști nici toate resursele mele răuntrice. Tot ceea ce voința și imaginația îmi permis să întreprind și să reușesc. Gândește-te că toată viața mea, de la naștere, aș putea zice, se îndreaptă spre un singur cel, că am muncit ca un ocnaș înainte de a ajunge ceea ce sunt și pentru a realiza în perfecțiunea lui tipul pe care voiam să-l creez, pe care am reușit să-l creez. Și atunci, ce poți tu să faci? Chiar în clipa când vei crede că ai obținut victoria, ea o să-ți scape. O să apară ceva la care tu nu te-ai gândit. Un flac Grăuntele de nisip pe care eu l-am pus la locul potrivit fără știrea ta. Te rog, renunță, aș fi obligat să-ți fac rău și nu vreau asta. Și punându-i mâna pe frunte, repetă, îți spun pentru a doua oară, micuțule, renunță, ți-aș face rău. Cine știe dacă nu cumva capcana în care o să cazi în mod inevitabil, nu-i deja pusă în drumul tău. Botuleș descoperi fața, nu mai plângea, ascultase oare cuvintele lui Lupin, dacă îl vedei cu aerul său distrat, te puteai îndoi. De cum? Vreo două-trei minute. Părea să cântărească decizia pe care urma să o ia. Să examineze argumentele pro și contra. Să evalueze șansele favorabile și pe cele nefavorabile. În fine, îi zise lui Lupin, dacă îmi transform articolul și confirm versiunea morții dumneavoastră și dacă mă angajez să nu dezmint niciodată versiunea falsă pe care o voi acredita, jurați că îl veți elibera pe tatăl meu. Jur! Prietenii mei au plecat cu automobilul împreună cu tatăl tău, într-un alt oraș de provincie. Mâine dimineață la ora șapte, dacă articolul din gran jurnal e cel pe care țin cer, le dau un telefon și ei îl vor elibera pe tatăl tău. Fie, făcut bătrâne, accept condițiile dumneavoastră. Apoi, ca și cum ar fi găsit inutil să prelungească întrevederea, după ce și-a acceptat înflângerea, se ridică repede, își loc pălăria, mă salută, îl salută pe Lupin și ieși. Lupin, privind în urma lui, ascultă zgomotul și ce se închidea și murmură bietul copil. A doua zi dimineața la ora 8, l-am trimis pe servitorul meu să-mi cumpere le Grand Journal. Nu s-a întors decât după vreo 20 de minute, fiindcă la majoritatea chioșcurilor, ziarul se epuizase. Am despăcut febril jurnalul. Pe prima pagină apărea articolul lui Botrâle. Iată-l, așa cum a fost reprodus de ziarele din lumea întreagă.